«Правильно, і водночас шкода. Так би було легше вислухати моє малоприємне повторюю повідомлення». Нінель кілька разів глибоко затягнула з димом, покрутила сигарету у тонких пальцях з довгими доглянутими і ретельно полакованими нігтями. «Цікаво, де вона знайшла лак такого кольору? І помаду? І скільки такий комплект коштує?» Чомусь подумалось Жанні, попри холодок, який лоскотав нутрощі. «Якісь новини, приємні чи ні?» Жанна звикла одразу переадресовувати Вікторові. «Нехай розбирається, нехай вирішує. Це ж чоловіча справа – вирішувати проблеми». Тому хвилювалась не дуже. Нінель замовила каву з коньяком і фруктовий салат для обох. «Жанно, я хочу, щоб ви знали». Мого власного інтересу у цій справі немає. Є лише глибоке переконання. Зло повинно бути покаране. Особливо, якщо воно походить від чоловіків. А у нашому прикрому світі все зло походить саме від них, чи не так? Жанна обережно кивнула. Вона глибоко сумнівалась у тому, що джерело зла неодмінно має ходити в штанах і носити бороду й вуса. На її думку що зліше зло, то коротше у нього спідниця. Та якщо вже ця жінка викликала її на розмову і починає з такого твердження, хай буде так. Вони граються нашими душами, як їм заманеться. А ми, слабкі і беззахисні, мовчки несем свій хрест, мовчки страждаємо. Нінель аж ніяк не виглядала настражденно. Пещене обличчя і руки, недбало розтепнутий верхній гудзик дорогої блузки, сумочка з дуже дорогих, сигарета у тонких пальцях, не навертали до думки, що її покликання у цьому світі зводиться до транспортування хрестів та покірно похилених плечах. А вже щоб мовчки, мабуть, і ви і самі здогадуєтесь, що із вашим чоловіком не все гаразд. «Дружині властиво відчувати найтонші порухи душі коханого, чи не так? Але ми, жінки, такі сліпі, такі наївні, ми так віримо кожному їх слову». Жанна здогадувалась. Та воліла перебувати у цьому сліпому і глухому стані святої простоти ще якомога довше. «Ще хвилину, ще дві, скільки вдасться?» аж поки ця вродлива та неприємна жінка не зруйнує її захисний панцир. І навіщо вона погодилась на зустріч? Що ж у ній загалом красиві, ефектні і таке відразливе? Дослухаючись до слів, які разом із сигаретним димом вилітали з тонко окреслених губів, Жанна розбирала одній риси обличчя, аналізуючи, щоб тільки якнайменше вслухатись у текст. Який вона була певна, позбавить її спокою надовго. Волосся, о, за таке волосся вона поставила б Господу свічку. Чорняве, густе. Воно підносилось над чолом гордо й високо. Не потребувало ані завивки, ані послух перукаря. Хіба підстригти? Брови. Густі і рівні. Вони трохи нависали над очима. Наче Нінель часто суворо супилась. От вони й звикли до такого положення. Губи ні. Губи відповідали усім канонам краси. І щодо повноти, і щодо форми, і щодо кольору. Навіть коли кава з коняком трохи змила помаду, близьку за кольором до бузкової у тон одягу, губи виглядали соковитими що ж надає обличчю цієї майже відразливості. Очі? Ні, вони і великі, і густо шоколадні за кольором, і майстерно підмальованими і професійно накладеними тінями у куточках очей, щоб оптично збільшити. Та з поглядом нічого зробити не могла. Жанна намагалась не дивитися в ці очі. Вона взагалі вже шкодувала, що погодилась на зустріч. Анінель продовжувала. Річ у тім, шановна Жанно, що ваш чоловік Віктор зустрічається з жінкою. У нього є коханка. Ці зустрічі тривають вже кілька місяців. Я не знаю точно скільки, я не стежу за ними спеціально. Дізналась випадково, та вважаю за необхідне попередити вас. Це мій принцип чомусь завжди так буває, що дружина про все дізнається останньою. І часто тоді, коли вже нічого не зміниш, коли зло вже сталося. Яке зло? Не в тему якось невдало спитала Жанна.